Kniha 1.1 jedna, jedna. Sutýčna se zeptal mudrce jménem Agastya. O, moudrý, osvětli mi prosím následující věc. Co vede k osvobození? Je to práce nebo poznání? Agastya pravil. Pták potřebuje kletu obě křídla. A k nejvyššímu cíli, jim je osvobození, vede obojí. Práce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 Mladý Karunia četl posvátné knihy a chápal jejich smysl, ale vůči životu se stal lhostejným. Když to Ágni Véša viděl, zeptal se syna, proč upustil od provádění svých denních povinností. Na to Karunia odpověděl. Svatá písma na jedné straně tvrdí, že člověk má až do konce svého života plnit příkazy v nich obsažené.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 Dělej, jak se ti zlíbí. Kdysi za dávných časů seděla nebeská nymfa Suruči na jednom z vrcholů Himálaje, když v tom spatřila letět posla boha Indry, krále bohů. Na její otázku jí posel sdělil úkol. Posel bohů řekl, mudrc a král Arištanémi přenechal království svému synovi